Los si conecto los turbojets, nos impulsarán a una velocidad increíble. ¡Conecte los turbojets! ¡Mágique, ciertamente! Me temo que me he pasado duro, Capitán. Nadie no, es perfecto. Què tal? Com esteu? Benvinguts El Ningú no és perfecte. Una setmana més, eh, com sempre a la mateixa hora del nostre horari habitual. Estem preparats per informar-vos de tot el que sigui sobre cinema, còmics i sèries de televisió. Perquè d'això va, el Ningú no és perfecte. Aquest programa que fem cada setmana, la Marta Sanz, dels controls i producció. Què tal, Marta? Com estàs? Avui et saludo ràpid, eh? Ja ho veus. Bé. Estàs bé, perfecte. <sí> Tenim, eh, la Marta és, a més a més, l'encarregada, perquè aquells que no us sàpiguen, de la secció de les xafarderies de Hollywood... Ja ho saben. Ja. I avui ens tens preparada alguna cosa especial? No. Però què ens tens preparat avui? <ríe> o menys sincera. Sí, sí, li vaig arrencant aquí les paraules com aquell que... Uh, què vols dir? Havia de preparar alguna cosa especial? És igual. Ja Jessin Casalamón, què tal? Com estem? Molt bé. Ja veus, espero que estiguis una mica més entusiasta. És mm. jo... es super especial el que porto. Perdidos, va. Perdidos, tu parles de Perdidos? Sí, perquè... Però tu no fas notícies de cinema? Sí, però no deien que es farà una pel·lícula? Pues jo ah, porto jo notícies també, sobre la pel·lícula. notícies de Perdidos. És que mai parlem, mai anem a fer un cafè abans i contestem no, les notícies. Però no, segur que no és la mateixa. Clar, perquè la Marta deu mm. haver una mica de marro pel mig i tu simplement... no oh, és que es farà una pel·lícula, es farà una pel·lícula. No, no, és el meu, ens alegrem d'aquesta setmana. Ah, sí? Bé, bueno, jo també me n'alegro la notícia aquesta. Ara, bon matí, què tal, com estàs? Hola, bona nit, molt bé. Molt bé, estàs preparadíssim per la secció de còmics d'avui. Què ens prepararàs, de què ens parlaràs eh, aquest dia sobre els còmics? S'ha retrasat el sabor del còmic. Què dius? Sí... Oi. És una mala notícia. Bueno, només seran 3 setmanes, eh. L'onada de feruda no? del 7 al 10 de maig passa a ser del 29 de maig al dilluns dia 1 de juny. Home, ja sabien de perquè s'havia de fer com sempre a Sant Jordi. Ahà. Uh -huh. Es van derrar i ara, escolta, al final ons el posaran el mes d'agost? La cosa estranya és que en lloc de ser a dijous de diumenge serà de divendres a dilluns. Una mica estrany, això, eh? A mi la veritat és que em toca una mica els nassos perquè m'agradava anar-hi els dijous, que pots anar-hi tranquil·lament. Clar, suposo que deu un boler i hi vagi més gent. Fins un dilluns? Mm. El dia 1 de juny és festa a Barcelona. ah. Ah, molt bé, siguem centralistes, perquè, per exemple, <laughs> en altres La bascua, localitats aquesta? de home, sí, és pesquet, veure, En altres localitats de Catalunya, com per exemple a Girona, el dia 1 de juny no és festa. Ho sabem. Ah, aleshores, aquí què passa? Molt de centralisme. Però no? a veure, pensem, sí? uh, Espanya està en crisi, tothom està al paro, però tothom és festa aquells dies. Ah, clar. I el 2009 estarà... quan espera un any bah, desastrós tot l'any de festa i estarà bé, doncs... treballant l'1 de juny ningú bah, ningú els del bé, saló abans de tot abans d'anar directament amb les estrenes que avui en són moltes eh, recordem el concurs de Panini que teniu per enviar emails fins al 17 de desembre que preguntem quins dos personatges Marvel estrenen en pel·lícula el 2009 al nostre país quins dos personatges Marvel estrenen en pel·lícula el 2009 al nostre país teniu de temps fins al 17 de desembre i ens heu d'enviar un correu electrònic a i deixar els vostres noms i cognoms i població des d'on ens escolteu i la resposta. Recordeu, ningú no és@hotmail.com i també tenim la nostra pàgina web, que és el www.grna.es barra ningunoes o, eh, si al Google, Ningú no és perfecte, els primers som nosaltres. Des d'allà, doncs, podeu fer moltes coses, com descarregar el programa del Ningú no és perfecte, que doncs, estem molt contents de les descàrregues del programa de la setmana passada. Com vam entrevistar l'Arme Schimmerman, doncs que, que se l'ha descarregat moltíssima gent i per tant, doncs estem molt, molt contents. De, de, de, de, de que l'Armin Shimmerman fos una persona tan entranyable i que us hagi agradat doncs, l'entrevista que vam oferir la setmana passada. I tant el, tenim també el nostre Facebook, el Facebook del Ningú no és perfecte, eh, en el qual ens doncs, hi podeu trobar i podeu fer moltes coses allò que es fa al Facebook. No? Doncs, tenim a disposició, ja estan entrats al Ningú no és perfecte i us podeu fer amics nostres. I, bé, doncs, ja ho sabeu com funciona el Facebook, doncs, neu allà i poseu Ningú no és perfecte amb accents i ens hi trobareu. i res més comentar, doncs, que avui parlarem de l'estrena de Punisher als Estats Units i de la resta d'estrenes que hi ha hagut aquesta setmana. Per cert, presentant i dirigint el Ningú No és Perfecte, en teniu a mi, a l'Ignasi Arbat i comencem ja directament amb el cinema. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Atenció, por favor, diríjanse a l'edificio que hay al otro lado del patio. Dejen aquí els telèfons mòbils i les càmeres. Felen. Debes formar parte de este equipo No tengas miedo ¿Miedo de qué? Voy a hacerle una serie de preguntas de control ¿Se encuentra ahora mismo sentado? Sí ¿Siente dolor? Mi cuerpo, sí ¿Es usted humano? Mi cuerpo lo es el general Quinn quiere verla en la sala de instrucciones. Es urgente. Tiene constancia de un ataque inminente contra nuestro planeta. Doncs això que escoltem ara mateix és el tràiler d'Ultimàtum a la Tierra, la darrera pel·lícula d'Scott de Derrickson, eh, que el vam veure dirigir últimament a L'exorcisme d'Emily Rose, amb Ken Reff, Jennifer Connelly, John Ham, John Cleese i Kathy Bates, un reparament d'allò doncs, més atractiu. Recordem que es tracta del remake de l’obra mestra del cinema que sota el mateix títol va realitzar Robert Weisse l’any 1951. El film comença quan uns astronautes observen que milers d'esferes es dirigeixen al planeta Terra. Una de les esferes a terra a Nova York, d'on surt Clatu, un extraterrestre amb aparença humana. L'exèrcit, el primer que fa és disparar contra Clato, un robot i no sembla molt content amb la rebuda que els humans han donat a Klato. La missió de Klato és contactar amb un altre èsser de la seva raça que porta a la Terra més de 80 anys, no se sap si planifiquen la destrucció del planeta o observant com els humans mateixos la destrueixen. Em de dic que la película ha estat posada al dia Uh, i la guerra freda i el perill nuclear han estat substituïts per als conflictes bèl·lics més contemporanis i el canvi climàtic. Els NFI se'ls posarà la pell de la gallina quan tornin a sentir en pantalla gran allò de clàtubarada nictor com no. I comentar com a curiositat algunes referències bíbliques, com ara per exemple, el nom humà de Clatu és John Carpenter, no com a homenatge al famós director, que quan es va estrenar la pel·lícula en 1951 devia ser com a molt adolescent, sinó pel seu significat que el dir Joan Fuster, és a dir el pare de Jesucrist, no? I Clatu vindria a ser com Jesucrist que va anunciar una cosa. Escolta'm, perdona, jo de vivia ja el pare de Jesús no es deia Josep? Josep què he John... Joan? Joan dit... oi, oi, oi no, no, serà... però és que tens raó, Joan sí, és Joan sí, sí, sí, sí. serà un apòstol sí, sí, sí, i lo de fust... Joan per l'apòstol i, i fuster per no, no. per lo del pare de... segurament sí, sí. bé, el cas és que eh, Ken Ureif va col·laborar a definir l'aparença extraterrestre de, del clato com element més que hi va posar-hi a la pel·lícula Querria saber si poden ajudar-me. estoy buscando a una chica se llama Elizabeth Cuando tu negocio es una cafetería, te acostumbras a que los clientes entren y salgan sin dar ninguna explicación Forma parte del negocio Pero esta vez, algo era distinto ¿Por qué me miras de ese modo? ¿De dónde eres? De Nueva York ¿Has venido hasta aquí desde Nueva York en autobús? ¿A dónde vas? Um, no tengo un destino concreto, pero seguiré viajando mientras haya a dónde ir Voy a hacerte una proposición. Supongo que solo busco un motivo. Creo que no existe ningún motivo. Això que escoltem és el tràiler de My Blueberry Nights, pel·lícula d'Awon Quarguay, amb Nora Jones, la, la cantant, la Nora Jones, Jude Lowe, Rachel Weiss i Natalie Portman. És el debut en llengua anglesa del director de Chuck and Express, Fallen Angels, Happy Together i 2046. Després d'una difícil ruptura, Elisabeth es, es disposa a fer un viatge a través d'Amèrica, deixant enrere una vida de records, un somni i un nou amic propietari d'una cafeteria. Tot això mentre busca arreglar el seu cor trencat. En el seu viatge, Elisabet farà amistat amb altres, dels desitjos dels quals són més grans que els seus. Un policia atormentat, la seva dona, de la que s'està eh, recuperant, i una jugadora que li persegueix la mala sort i que té un deute que pagar. Elisabet serà testimoni de l'abisme, de la solitud, el buit, i comença a entendre que el seu viatge és part d'una exploració de si mateixa. Què tal estarà, això? No en tinc ni idea. Però bé, és bon carguai i a mi ja fer pel·lícules que m'agraden, per tant, la veuré i... Però cada cop està més desquiciat i ara de cop fa una mena de road movie sí. amb ambientació western. Bueno, ambientació western no ho sabem bé, eh? Jo pel tràiler que he vist molt western no sembla, eh? Jo ho dic per la banda sonora que hem sentit ara. Sí, semblava Paris-Texas, eh? Una, sí, mica. una mica. Sí, Sí, sí, sí. No ho no sé, si és la banda sonora del tràiler que no vol dir que sigui la de la pel·lícula, eh? Uh -huh. Recordem que moltes vegades això... Ens enganyen. No, simplement perquè no està fet a la... o sigui, primer es fan el tràiler molt abans que estigui fet a la banda sonora i llavors l'integren no? per això moltes vegades ens trobem en tràilers que no són que la banda sonora no és la de la pel·lícula Anem pel següent Es tracta d'en Pérez, El ratolí dels seus somnis 2, pel·lícula d'Andrés Scharrer amb Clàudia Fontan i Manuel Manquinya. És la segona part de la pel·lícula perudida per Filmax al Nadal de 2006 on a igual que aquesta barreja imatge real amb animació 3D. Una filmax necessitada d'èxits, malgrat sembli mentida la primera part UVC, n'ha fet una segona part novament en coproducció amb Argentina. L'argument arrenca quan un nen vol descobrir com Pérez intercanvia els dents de llet per monedes. El nen es queda despert però no aguanta i s'adorm. Pérez, esperant que el nen s'adormi i també s'adorm, sort que és despertat per Lola, una extrovertida rateta. El nen es deixarà entabanar en el seu desig per conèixer el ratolí per un malvat que busca capturar és a dir, només nens i pares que es vegin obligats i arrossegats pels nens a veure això Sí, sí, completament d'acord Anem per la següent Es tracta de la pel·lícula Il Divo de Paolo Sorrentino amb Toni Servillo és un biopic sobre l'actual senador vitalici democristià que va ser escollit set vegades primer ministre d'Itàlia, Giuliano Andreotti. Andreotti va ser absolt per falta de prova sota una acusació d'associació mafiosa. La biografia política d'Andreotti està plena d'escàndols polítics i financers. Quan va ser acusat, el 1993, eh, la notícia va, ser una, va tenir una gran repercussió a la imatge d'Itàlia a l'exterior, ja que, de ser certa, la República Italiana hauria estat dirigida per un polític mafiós durant 50 anys. Andriot ha ja manifestat, no està content, eh, tal com ha quedat retratat a la pel·lícula, ja que diu que el fa ser un cínic, cosa que ell afirma no sé. Aquesta jo no sé què tal estarà, però realment, si tots els presidents de la República Italiana tiren al mateix costat, pot ser interessant? Sí, no interessant pot ser la pel·lícula, sí. A veure... Anem un pack de dos de pel·lícules com Los demás de Vincent Garenk amb Lambert Wilson i Pilar López de Ayala, una comèdia francesa sobre un parella homosexual formada per un pediatre que desitja tenir un fill. La pel·lícula ens explicarà tots els problemes que li portarà la seva decisió. Life, també ens arriba Aparecidos de, de Paco Cabezas amb Ruth Díaz, estrenada als Sitges 2007, o sigui, fa un any, és l'òpera prima del guionista de Sexy Killer. Barreja de drama polític i cinema de terror que gira al voltant dels desapareguts durant la dictadura argentina de Videla. Els que van ser assassinats posaran al descobert el que va passar, com a fantasmes, és clar. Home, aquí el component fantàstic. I acabem amb les darreres dues pel·lícules El reino de los chiflados de Michael Hervig una pel·lícula d'animació alemanya que ens presenta l'emperatriu Sissi i el seu enamorat Franz vivint feliços a Palau la seva vida és alterada quan el guieti segresti a sí, Sissi sí, i l'emperador Franz es trobarà embolicat espera, espera. Has dit el guieti, el, sí, sí, el, el monstre de les neus es segresti a Sisi emperatriu i l'emperador Franz es trobarà en un embolic en una aventura plena de guillats eh, bé, sí, si vols, la doble Florentino Fernández eh, és un motiu més per no anar-la a veure a la Sissi i a tots dos i acabem amb Su Majestà Minor de Gen Jack Zanó amb José García i Vincent Cancel una història ambientada en el temps que precedeix l'antiga Grècia que ens transporta fins al mar Agiu del director de L'Oso i Siete Anys en el Tibet i el que farem ara serà anar ràpidament amb les notícies calentes d'en Jacint, però recordem, ja que hi som al concurs, que tenim fins la propera setmana per participar-hi, fins al 17 de desembre. E-mails al ningunoés arroba hotmail.com. Quins dels dos personatges Marvel estrenen en pel·lícula del 2009 al nostre país. Heu de deixar vostres noms i cognoms i la població des d'on ens escolteu. I ara sí, notícies calentes. Oh, oh, oh, oh, oh. Doncs l'home l'has dionat, Jacint Casadamont, què tal? Bé, molt bé, molt bé. Doncs uh, comencem. Comencem. Tenim Sin i que ja tenim la segona part a punt, perquè Fran Vila ha dit que ja... Ah, no, ja no, no, és, uh, no és la, la, la pel·lícula d'Espírit, la segona part, però que ho sembla, eh? Com? La segona part de Sin City? És ah, el... no, aquell bodriu... Mm. Bé, no ho sé, 25 de desembre. No, no, ja t'ho dic jo, serà en una pinta Bòdrio. Però totes les lletres, Bòdrio. Bueno, bé, doncs Frank Miller té acabat el guió de 5.62, que es començarà a rodar l'abril si tompa bé, i ja tenim la primera baixa, que ha sigut Mickey Rourke, que ha dit que passa d'estar 3 hores a... a la sala de maquillatge i que vol papers seriosos després de fer el luchador que va tenir en o festival que va anar. Que per cert, aquí encara nos s'ha No, no, és veritat. Si és que s'arriba a estrenar, perquè... Se n'està parlant bé, eh? jo crec sí, que jo, sí. jo, sí. Petita... La font una de la vida sala, ja va cosa, ja, seu. Ja, ja. O sigui, em fa por. Després tenim Sigourney Weaver, que ha dit a la MTV que ha parlat amb Rilly Scott i estan disposats a fer una cinquena pel·lícula d'Alien, però que volen tornar als orígens. O sigui, bé, és això forma part del procés Stallone, Bruce Willis... Ara, Sigourney que no es, Weaver... Que no es va morir, la Sigourney Weaver. Dos vegades. Eh, jo sigui veure el Sigourney Weaver amb calcetes clonant, per no? la nau, jo la, firmo. La van clonar. Ja no... Sí, ja som morbo, una cinquentona potena i amb calcetes. Una mica els pallajos... Jo sempre també. ho he dit. O petites o grans. Al mig ja sé com va. Jo vull extrems a la meva vida. Busco experiències. No estic llençant cap Però... missatge als espectadors. No, no, sabem... En fi, és igual. Després Will Smith, que està entusiasmat amb les pel·lícules que acaba de fer, i ha dit que vol segona part de Hancock, que diu que hi ha molts personatges per desenvolupar. Jo, jo crec que no hi ha res per desenvolupar en aquesta pel·lícula. I de Soleina també, ha dit que vol segona part. Tinc en compte que el mataven al final de la Això de stripo, spoiler! Home, si algú ha vist Soy Leienda a aquestes alçades... Home, oh, faran un uh, previ. De totes maneres, eh, que vaig veure un... En el, en el DVD de Soy Leienda hi ha una ah, escena eliminada. al final alternatiu. Al final alternatiu, ell sobreviu. Perquè, de fet, la pel·lícula no es veu que es mori. O sigui, eh, talla. Aleshores, el al final alternatiu, es veu com ell aconsegueix escapar d'allà. O sigui que... Mm, no sé, perquè una per a qual, tampoc tindria sentit. M'agrada que la pel·lícula d'on entendre que ell mor en allà, aquell final alternatiu, aconsegueix sobreviure, no? Com Però esclar, ara no està dins la pel·lícula definitiva, diguéssim. Ja, o ja. sigui sí que... No ah. sé. Uh, després, aquesta notícia m'ha encantat. La directora Crepúsculo, que és la senyoreta Catherine Harwai. Directora perquè li han adjudicat, no? Perquè sàpiga dirigir pel·lícules, no? No, no, això no m'hi Vale. Jo sí que m'hi Jo no, jo... A no, una escola de cinema, aquesta senyora no estaria malament. Doncs, mentre estava fent la presentació per tot Europa de la pel·lícula, l'han fotut de petites en la calle. Jo en dic Síndrome Schuster. Uh -huh. Sí. <laughs> perquè al mateix moment ja en dic que ja tenen un director substitut, que és en Chris Waits, que és el mateix de la brújula dorada i un niño grande, i que ningú se'n recorda, la primera American Pie. És el millor que ha fet aquest senyor a la seva vida doncs ja està fitxat i serà qui faci les seqüeles que són New Moon i Eclipse i encara l'última en fi... que es diu Amanecer, em penso són quatre novel·les de moment qualsevol ja seramen... menys fitxat jo n'hi do adolescent que han veït les sales aquest cap de setmana als cinemes eh? jo per si feia ja, ja. que em destripeixin la roba per ja. mirar-se de vampiro o alguna cosa ah, no, ja, ja, ja. ah. i el projecte interessant de... l'any que ve és David Fincher que ja té el projecte, que si hi ha xef el protagonista s'ha que no i tracta la història d'un chef molt famós que de cop i volta desapareix per prendre's un temps sabàtic, torna i vol recuperar la fam a l'hora que s'enamora un típic argument David Fincher, completament. Sí, sí ja t'haurà de dir. Què està dir. passant aquí? Això si és el club de la lucha 2, mascarat, o... <ríe> I quin horrible, tot més expressiu del món a sobre, fent una comèdia romàntica. Per cert, així. suposo que farà de robot, no? Aquí. Uh, ultimàtum a la Tierra. Sí, fa de robot, uh -huh. sí, sí, sí, fa de clàtum, esclàtum. És que li queda clavat. Sí, sí. No el clavarà. Però okay, ja, no, ja s'ha fet moltes comèdies romàntiques, vull dir que no és un gènere que desconeixi. No sé, no li veig la... la... Que a les noies l'agrada la Marta, està bujeta. L'agrada que no riquit. Bujeta. Home, pots parlar, eh? No només pots fer que si sí am el cap perquè la gent no sap que són ràdio, són ràdio. En Kevin Smith? Sí. No parla. No, no. el personatge que fa Kevin I Smith. I és famós. Però és, però, tu veus a Kevin Smith, estem a la ràdio. la ràdio ningú te veu, Marta. Jo agafo no la porta bien. i marxo. <ríe> no, no, és que pensava que era una anècdota. A Quino Rims s'agraden molt les dones. Jacint. D'acord, pa gustos. Aquest Jacint ha volgut dir més que tu. Jacina, a tu no t'ha d'agradar, que no Rif. Bueno, o sí, no bueno, sé. A veure, m'agradava en però... Zac Efron, no rips no li veig res. Té una cara de pal impressionant. No de sé. veritat estem parlant d'actors guapos de Hollywood. Sí, sí, sí. Hem de fer una llista cada l'any que ve. Exacte, sí. O és que sí. Per cert, a qui li agradaves a Zac ah, sí, Una de les protagonistes de Rockefeller Plaza. Sí. Am, però jo no, no conya, el tinc ser, ara sí. mentalment. No, no sé... Mira, que te'l projecto. El, el, el Zac Efron, mm. tu agafes una, una nena de, de 12 com? 15 anys i mira la seva carpeta i ja veuràs. Sí. Ama, no has vit high, high, high School musical? No, no. Sí, ah, sí, és vas veure Hair Spray. Sí. Hm. Hair Spray, que Era el noi. No ja sé què és, ah, oh, però oh, no m'en recordo. està quadrada Jo, jo... m'en recordo de Jon Travolta. Però com ve veus un nano jove, tendri i t'en recordes Jon Travolta, un no? home la perquè la Marta vest... és una persona sensata. Es eh? de dona, sí, jo no més falla que veure i pensava, uf, fa fantàstic. És molt com una dona, és. perquè és marica, fantàstic. tothom ho sap volta. és marica, tothom ho sap Lo que però què dius? Però què dius però si és un dels rumors més grans que existeix a Hollywood Exacte. Exacte. Rumor. Rumor. Ja ho Rumor. Dit, ah. tots els rumors són per falsos per cert, les demandes eh? attention to Jason Case de Mont em podeu okay. buscar al Facebook i les aneu penjant <ríe> com ens reurem tots no, no. Case de Mont Case de Mont Case de Mont House of the Hill. Molt Jason alegre. House of the Hill uh, per últim la notícia que m'alegro. Damon Lindelof, sí, el, um, un dels creadors de Perdidos, ha dit que rotundament no hi haurà pel·lícula de Perdidos. Ah, Donts m'alegro. Sí, me sí, sí. Jo sempre crec que les sèries que comencen a la tele han d'acabar a la tele. I Star Trek? Però no no, no, no, és que és completament diferent, no? No, no, ara, un moment. Has estat brillant. Jo dic un aplaudiment a com a mínim. Un aplaudiment. Bueno, aplau... ja n'hi ha prou, eh? O sigui, vaig justificar-ho i a més a més altres coses. Que... A veure, una cosa és que un argument comenci al cinema i acabi a la tele. Això és el que vull dir, que el capítol final d'una sèrie no es pot emetre a la tele. Una altra cosa és que facis una pel·lícula d'allò amb un principi i un final, que llavors em sembla perfecte, tant per Star Trek com per totes les altres sèries televisives que han adaptat, com per Expedient X, que també em sembla molt bé. No? Vull dir, tu comences i acabes. Vull dir, amb això no tinc cap problema. Ara, fer un capítol final. O sigui, que tu hagis d'anar al cine per veure... O sigui, que hagis d'haver vist... Però això no va fer cap sèrie. No, ningú ha fet fins ara. És, és un cas extraordinari. Per tant, vull dir, a mi no em sembla bé trobaria que és un frau, vaja. D'acord. A més tinguen en compte el ritme que anem aquí a televisió espanyola, aquesta película s'uria estrenar dos anys després de la seva estrena a Estats Units. Per a clar, televisió espanyola s'ha de perdre doncs quan ja va ja o sigui, encara d'estrenar, que ja van 2 setmanes o tres que ja estan debet de la quarta temporada. Que això què és? És televisió espanyola. Un dia l'hem d'entrevistar el programador de, de televisió espanyola. Crec que, que té una entrevista molt interessant aquest home, pobret, fins si penja sí, sí. el telèfon. Ah, uh, anem a comentar lo que hem vist aquesta semana. Doncs això que escoltem és Vol, una de les pel·lícules ideals per portar els nens a eh, aquest Nadal. Una pel·lícula que és curiosa, però la Marta fa com que es va avorrir en el cinema. Home, no és Madagascar, no és marxa, marxa, marxa. Eh? És diferent, és diferent. És una història, això sí, eh, que hi ja hem vist 50.000 vegades, amb un gos protagonista i, bueno, un arrobat movie amb un gos i una gata, una guata, això sí és plèndida, eh? la gata és un dels millors personatges que, que té aquesta pel·lícula que això sí, és És molt per nens i segurament no tan divertida com Madagascar perquè és més comèdia, potser Madagascar a més a més té més coses Uh, no pot resultar tan avorrida en canvi Volt és una mica molt de lo mateix i sí que té moments uh, reconec uh, avorrits això sí, uh, està esplèndidament ben feta millor que Madagascar eh? a nivell de, de realització de l'animació Marta, si vols comentar alguna cosa més de la pel·lícula jo crec que ja ho has dit tot eh? bueno, No sé és que... Es que és avorrida ho sento, és avorrida per la meva edat ja, però un nen de, do, de 10 sí, anys o 5, 6, 7, s'ho passarà bomba era divendres a una sessió de les 6 eh? bueno, i, a veure. i estàvem tu i jo i dos nens bueno, en jo. tota la sala eh? o sigui això eh, i Madagascar no, Madagascar mmm, era tota la sala complet, sí, sí això, eh? és veritat, això és veritat és i jo crec que ha estat eh, per estrenar juntes tantes pel·lícules poder de d'infantil-adolescent perquè clar, mateix, cada setmana s'estrenava Crepúsculo, que això sí, hi havia jo vaig al·lucinanar. O si sigui, el ho divertim va ser veure les nenes abans d'entrar a, a, a la sessió. Mm -hmm. que és fent-se fotos que jo no havia vist mai aquí, a Girona, en el cartell. <coughs> amb el cartell. Mm -hmm. Jo ho vaig fer Crepúsculo. Mm -hmm. no, en Crepúsculo no ho vaig fer mm. amb The Prof de taanttino que vi al cartell el bueno, cartó Oki okay, i m'hi vaig fer la foto al costat i em va caure el damunt. al Cbox.està <laughs> ja bé tota la vida. ja t'est bé, ja t'està bé per fer aquestes coses. I, a més, eh, les noies les noies, comentant entre si que si el color de los ojos de este, que si mires unos... O sigui, del cardell, que dius. Tampoc ha de ser gaire uh, barça no? En fi, ara em van a veure una altra proposta diferent. Crepúsculo. Uh... Ah, sí? Què tal, què tal? No, no vaig anar-hi. No. Però estic una mica encuriosit, però no tant com per, per anar-hi. M'has vist eh... Mongol, va. He vist Mongol, i la veritat és que em va agradar molt. Um, Mongola el... et va agradar molt <ríe> és, que risc, és no? poeta i tant, ja fa ser les crítiques i ja en fem poesia va, anem per feina <ríe> és que no em deixen dir eh? va, que vull parlar de la Ola abans de uh, plegar doncs Mongola està a la mar de bé això sí, sí, es nota que és una pel·lícula que està retallada per tots els costats, perquè es veu que l'original durava 4 o 5 hores i aquesta en dura dues i es nota que hi ha com forats al mig de l'acció però està ben ambientada, els actors estan bé jo la veritat és que ho vaig passar o sí, sigui, és la història només de la joventut de Gengis Khan, no és la història a partir de que forma el seu exèrcit i conquereix tot el país, per dir-ho així, tot el país, el mig món. Uh -huh. Jo des d'aquí la recomano. A més a més hi ha una història d'amor per allà al mig que, bueno, no està malament, i hi ha una relació d'amistat, i l'home el veu sempre fugint, està bé. Doncs jo he vist La Ola també aquesta setmana i la veritat és que la recomano molt, eh, també. Pel·lícula alemanya en la qual doncs, un professor es veu obligat a fer una classe... Eh que no li ve molt de gust, però bé, durant una setmana cultural ha de fer una classe sobre l'autocràcia i li pregunta als seus alumnes si allò de l'Alemanya nazi podria tornar a repetir-se. Eh, tots afirmen rotundament que no. Ella es pensa i prova com una mena d'experiment que ell mateix es creu i que acaba caient i a la trampa. No? Es comença a introduir eh, comportaments eh, típics dels, del nazisme o del feixisme, amb els quals els alumnes s'hi troben comodíssims, i acaben rebutjant tot allò que no forma part del grup que han format, que fins i tot eh, creen un MySpace, eh, acaben tots anant vestits igual. S'ha de dir que al final és absolutament tràgic, no? Vull dir, la cosa no pot acabar bé de cap de les maneres. Eh, està molt bé, eh, com a reflexió de, de si això podria tornar a passar. És un toc d'atenció, ho vam dir, ells que la resposta és un sí, malgrat que tots els alumnes estan dient que no en el principi de la pel·lícula. No? Per tant, és un toc d'atenció que una mica no deixa estar malament, que a més a més han de dir que està basada en una història real que va passar als Estats Units als anys 60. Si no no se sembla, no sembla una mica el experimento? No, no, no, és diferent. Perquè és molt rotllo adolescent, o passa en un institut. No és que els tanquin, sinó que passa a l'institut i... I tot el que viuen aquests alumnes a casa, la seva, alguns doncs, que se troben que tenen una família que no els hi fan cas, que estan deixats de la mà de Déu, troben en aquest grup un lloc on acollir-se. No? O, o amics de classe que abans passaven absolutament d'ells per haver-se adherit a la, a la ola, doncs passen a ser un company. No? Troben algú amb això que no havien trobat fins al moment, però o sigui, portat a l'extrem. Eh? És com xiques males, però amb versió masculina, perquè el concepte ens no eh, ha l'exacte de nou mateix. Estàs i comparant l'andesisme en l'insa i l'ofa, per feixit. favor. Sí, és ja m'agradaria veure la bestia de nazi, però no. Oh. Però la versió porno seria, no? Eh? Buah! <laughs> Pareu, sisplau! <laughs> Ja he una altra cosa ah, aquesta setmana. Va, va, ràpid. He anat a veure Somers Town, d'Anshane Meadows, el director de This England. Mm -hmm. Bé, o sigui, és una mica el, el, el drama, el melodrama social britànic aquest que fa Cain Lodge, però menys dramàtic. Mm, que no està malament. Que no està malament. La veritat és que et deixa força de bon rollo és res. Una, a més a més, és la continuació del This England. És una relació entre dos nanos, un un que, es, que ha, ha vingut de Polònia i un altre noi que ve del nord i que vol viure a la ciutat uh -huh. i l'altra vegada és que és una història del Mar de distret. això sí, una hora i quart i ho tenen llestit Perfecte, doncs anem a veure què ha passat als Estats Units El que més sona als Estats Units el box office que escoltem és Rob Zombie, perquè això per tant a la sona de Punisher Warzone. A la posició número 1, 59 soles 4 setmanes en 151 milions de dòlars A la 4, Austràlia, 2 setmanes amb 30 milions. A la 3, Vol, 3 setmanes amb 79. A la 2, Crepúsculo 3 setmanes en 138. I a la posició número 1, 2 setmanes amb 69 milions de dòlars for Christmases yeah. Doncs aquí teniu cantant el director de la darrera pel·lícula de Halloween. B anem a comentar les estrenes als Estats Units a la setmana passada, perquè recordem, la darrera setmana no vam fer box office. Four Christmases és una comèdia nadalenca protagonitzada pel Biosboch i la Reese Witherspoon, en, la que, en el paper d'una parella que pretén passar les vacances de Nadal en una platja paradisíaca. Les coses no aniran com s'esperaven i hauran de passar les festes a casa dels seus respectius pares. El tràller ja deixa entendre que no se'n pot esperar res de bo aquesta pel·lícula. La ja mitjana és una C. Online tenim la des de Gau Gaubert, que diu que el film intenta ser una pel·lícula nadalenca de, de bon rotllo, però és massa vulgar per agradar a tota la família i massa estúpida per captivar els sofisticats. Finalment, en el cinquè lloc s'estrena a Austràlia un film de dues hores i mitja de Buzz Lurman, el director de Moline Rush, amb Nicole Kidman i Hugh Jackman, un film romàntic ambientat a la Segona Guerra Mundial. Un aristòcrata anglesa arriba a Austràlia on coneix a un home ruda amb el que pacta que l'ajudi a salvar la terra que ha heretat. La seva odisea els portarà enfrontar-se al bombardet japonès de la ciutat de Darwin. La nota mitjana és de 100 més. El Roger Ebert diu que és exuberantment tradicional i ho dic com un compliment. Li posa un nebé. Matt Pace, al Chicago Tribune, diu que és un western, un romans, una pel·lícula de guerra, una fàbula fantàstica. Carai, la nota una C. I el Chris Farnworth, The Online, diu que és una minisèrie de 12 episodis dins una pel·lícula de dues hores i mitja. Li posa una C més. No gaire bones notes, està tinguent. Depèn. Però mm -hmm. una mica de Àfrica total. Sí, sí, sí, sí, són una mica així. Per altra banda, comentar la vuitena posició per a Punisher War Zone, produïda per Lions Gate. La recaptació ascendeix a poc més de 4 milions de dòlars. El Punisher de Thomas Jane en va recaptar 13 el primer cap de setmana. Els motius d'aquestes xifres, no gens bones, es deu a l'extremada violència que conté la pel·lícula a la qual no està acostumat el públic nord-americà pel que ha volgut la qualificació de R, que vol dir que no hi poden entrar els menors d'edat. Però no hi poden entrar, no els deixen entrar, eh? Si això li ajuntem que ens trobem en temporada de Nadal i que la cartellera està plena de pel·lícules infantils i de Nadal, que és el que prefereix o està obligat a veure al públic aquestes dates, obtenim aquests més que pobres resultats. De fet, l'extremada violència en què entrarà als fans del personatge diuen que és el Punisher autèntic de la línia Max, tu que l'has vist, doncs... Sí, a m'encanta el Punisher actualment. Doncs es veu que és el Punisher de la línia Max, amb sang a punta pala. En aquesta ocasió, Frank Castle s'enfronta a Billy Russotti i alias Jigsaw, un criminal que va ser desfigurat per Castle. Roy Stevenson, Tito Pulo, la sèrie Roma, és el Punisher, aquest cop sí que és l'actor que més s'assembla al personatge de la Marvel a Catalunya i a l'estat espanyol s'estrena el 9 de gener el Taibar del Boston Glove diu que és violenta amb entusiasme, fins i tot pel seu gènere el Roger Eber diu que l'únic defecte és que la vaig trobar repugnant <ríe> suposo pel fàstic Para, que li devia fer de les escenes Michael Phillips del Chicago Tribune diu el nou vigilant ofereix un festival gore i Luke Thompson de Online diu la raó de ser la pel·lícula són les extraordinàries escenes d'assassinat home, evidentment, és que és Punisher es diu el castigador, ja, ja, ja, què ja, ja. s'esperaven? però vistes les dues produccions que s'han fet fins ara del personatge la del Flangren i la del Thomas Jane suposo que molta gent li ha sobtat aquest cantó gore del personatge però el que no entenc és si Hostel va tenir tant d'èxit Sau té tant d'èxit com una pel·lícula amb una mica de trama... Mira, mm... Jo tinc els meus dubtes que aquestes dues pel·lícules tinguessin sí. la qualificació I Jo també. Pues sí, es veu com li tanyen la titola a la segona part de Hostel i es veu perfectament. La segona part no va ser bastant fracàs. Eh? Uh, i... Sou no crec que sigui R, eh? ja t'ho dic. No. No crec, no crec. Urien investigarem. Sí, sí, les res són molt poques, a veure. Estrenuna película de res com d'annar-la al fracàs. Això ja ha als estadístiques. Perquè Estatins. la majoria de les sales ja no vaig Exacte, ja el número d'exhibició de sales ha estat molt menor per a una estrena d'aquest tipus. I, per altra banda, jo, esclar, tinguin en, public, tinguin en compte que la majoria de la gent que va al cine aquest, aquestes dates són menors d'edat, tu imagina't. És, és una pel·lícula, bàsicament, per mercat DVD, que sí que pot, pot triomfar. Tenim una futura cult movie entre mans. Exacte, Punisher Warzone. Doncs venga Marta, preparada que anem per les xafraderies. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafraderies de Hollywood. Mm -hmm. Tu ho pots començar amb la primera de les notícies. Vale, doncs començo. Us agrada molt? Sí, molt, És més molt. amable, no?, que abans? I tant, i tant, vale. i tant. Guiné Paltrow i Chris Martin celebren el cinquè aniversari de noces. La celebració va tenir lloc a Londres a cap de setmana passat i d'aquesta manera la parella es veia els rumors que el seu matrimoni estava en perill. Paltrow i Martin tenen dos fills, ja ho sabeu, es van casar el 5 de desembre de 2003, però darrerament s'havia sentit que estaven a punt de separar-se. Les especulacions van sorgir quan Chris Martin va ser fotografiat marxant de casa sol i portant la seva guitarra. No ho entenc, perquè jo crec que molta gent pot anar així pel carrer. I tant. No, no és músic, en Chris Martin? Clar, Coldplay. Tu play. has dit, no és músic. <laughs> és que en Jacint li té mania, li té mania. No li agrada Coldplay, en Jacint. Però heu sentit l'última que han descobert, que la cançó de Viva la vida de sí. dels Coldplay és una copiada en Satriani, era...? Ho sentit avui per la ràdio. És que és mamada. Haurem d'investigar més. Ui, ui. Bueno, clavada. <ríe> Perdó. Sí, millor, deixem-ho així. Doncs, uh, continua amb lo meu. Tom Cruz ha perdut la seva Blackberry. He <ríe> pensat que... No, és que, clar. Que se l'ha deixat al metro. Però si sí aquest home no viatja en metro, no? Què? Què us pensava? Que n'has no a dir que ha perdut una altra cosa. La seva virginitat. La seva... ha sí. <ríe> <ríe> perdut aquí pensat. Que fort. Sortit a l'armari. Ui, ui, <ríe> I ja s'ha menjat d'altra volta, que jo ho sé. No crec que siguin de... Són de la els dos, eh? Això, sí, això Allà, sí. corren. En lloc de es deu menjar alguna altra cosa. Ah, ah per favor. Groga, va, va, va groga, això la Marta. Groga. Va, prou, prou. Bruce està buscant desesperadament el seu mòbil després d'haver-lo perdut durant una festa de promoció de la seva pel·lícula Valkyria a Canadà. Tom Cruise va perdre la Blackberry entre entrevista i entrevista, ja se sap. Ara faig una entrevista aquí, ara allà, i ara la busca abans que tots els seus e missatges de text i números de telèfon de tots els seus amics de Hollywood caiguin en mans interessades. Mm. Per això segur que ha un mètode per borrar la distància o alguna cosa. Doncs què vols que et digui? No semblava pel que he llegit que hagin pensat però en aquesta... Però la poden localitzar, jo no saps en amb pla missió impossible. Els eh? assistents de Tom Cruise han registrat tots els estudis de televisió on va estar l'actor a Toronto, però no l'han trobada suposo que la trobaran, o si sigui, l'hauran trobarat. Handa que la trobaran, a internet la trobaran. És com el PC que va perdre el Keith Carradine, no? Que va trobar un bon Jan que li va tornar. Sí, que va dir, el teu germà era... Confú. El... <ríe> <ríe> Molt bé. Uh, un portaveu d'Anatomia de Grey nega els rumors de marxa de Terra Knight. Per mi, que se'n vagi ben lluny. <ríe> que torni Isaia, home. Exacte. Diuen Té plataforma, que... però Knight, que per cert, us en recordeu, que és l'actor que va causar l'acomiad forçat de fenestrament uh -huh. d'Isaiah Washington, de la sèrie, que trobo que sense ella ha perdut. Diuen que Knight, o eh, que fa do mal a la sèrie, està a punt de deixar la sèrie de televisió, que, bueno, a vegades té capítols interessants i altres no tant. La informació ha sortit publicada al web personal d'un advocat del show business, de l'entreteniment, que es diu així, crazydaysandknights.net. Segons aquest web, l'actor va irrompre en el set de forma violenta i va dir que se n'anava, va plegar. En el web es llegeix que Knight se sent desgraciat i pensa que el seu paper és estúpid. Jo també. Sí, Però un representant de la sèrie insisteix que l'actor no té plans per deixar-la i assegura que Knight ha aparegut a plató aquesta setmana per rodar. Jo vaig flipar l'altre dia perquè vaig jugar un capítol i és allò, la Itzy torna a estar amb sí, els seus sí, sí. sí, sí. i en canvi sí, sí, sí. l'Omali ja no està amb la negra que està amb el cirurgia plàstic. No, ben bé. no ben, per, ben bé. Perquè és lesbiana. És lesbiana ara. Què m'estàs dient sí, ara? Sí, sí. I va està... que és molt lletja, a més a més. A, és, a és... mi no me sembla tan lletja. Bueno, lletja o sigui, és... dona la del... cirugiana... No em facis dir coses de... perquè... Dona de... De... A veure, l'ex dona de l'Omali està... ha començat fa poquet a una relació amb la cardióloga el Drahan. Què m'has de dir? Però aquesta l'han acomiadada allà ja de la sèrie, vull dir que sí, això quatre... Sí, sí, sí, sí això, aquesta jo, relació s'acaba. Però no acomiaden la relació homosexual. Bueno, doncs pues ho muntarà amb un altre poder, ella. però... Per que cert, l'altre dia sèrie. va sortir una imatge de la... de l'aquesta de... de la, de la, la traumatòloga. Sí. No? La reforcelleta. Sí, la, la, la doctora Torres. En interior. Uf, mare meva. I què El... tal? Carne punta pala, no? Home, si tu també ho veies, no? Bé, una tia, a mi m'agrada. Què més? Un portaveu... A mi m'agraden totes, pràcticament. Com a mi! <laughs> Un portaveu de... Ai, no. Ostres, Emma Watson, que s'ho vol treure tot per Bertolucci. Fantàstic, s'ho tragui. Ens alegrem. Jo ja sí, sí, sí, tranquil, agafa-te la cadira. Ho amb una, amb una malta tranquil. clat només. Has de deixar aquesta medicació. Sí, sí. Des, de, des que t'has lesionat a la... Ara que no puc fer exercicis quan les em vull fer... Que ja, sent, sé, que ja sé com t'has lesionat a la costella, tio. Perquè m'han saltat al damunt, ja ho he dit mil vegades. No, no. Vas provar aquella teoria que se sent. No, la, proto... la protagonista de Harry Potter, eh, Hermione, està desitjant de despullar-se la gran pantalla, però només si és dirigida sí, una per... Mica fos, ara. Perdona, ara. Com? Una mica nifòmena, Està desitjant totes aquí es fan una mica les estretes i aquesta, escolta, jo... Ai, all, no sé el guac... Va, clar, potser està. que agafat les seves paraules i hi he posat una mica de jo pressió jo tinc un guió que si vol deixeu-me acabar comença un botanero vinga, va, va, sí, va ja no hi ha votar pràcticament eh, en tot cas és el tio de l'ADSL això, el de l'ADSL això ho fa l'ADSL, maca llevo un bon cable és bandatge? Bueno, prou, prou, prou, prou Marta, sisplau, entrem nos jo? vull dir ells, tu ai, per favor, no acabarem no acabarem, no acabarem, va en fi, Watson mi querido Jacint seria feliç de fer un nu davant les càmeres per a qualsevol paper que li oferissin però que preferiria és que és una pilingui Jo diu la meva àvia què preferria, Marta, si us plau? No, ara sí cataci. Sí no puc més. Es que si di pa anar algú és millor no, si no... Que si no paga ella?. Eh? Que, no, que preferria que fos Bertolucci? Ah, bueno, fantàstic, sí sí Bertolucci és un expert en el tema. Estem d'acord. Uh, Bellesa robada, no? Bueno, allà, uh, totes, totes, totes, a totes sortenties amb pilotes Bertolucci ha despullat aquí mm, a De tota, la tota manera, via. us han de sí. dir que ha dit que no creu que es tregui la roba a curt termini però admet que són coses de l'ofici <ríe> Que s'ha si de, eh? si o sigui, de fer O sigui, està disposada Que la vigin que es depila, no? I ja està. Jo crec que l'última part de Harry Potter podria haver-hi una mica oh! de... Va, un interès afegit a la pel·lícula va, Sí, sí. Faran el show de Bill Cosby, ah, oh, que bona, en versió porno. <ríe> Ho sabia. És <ríe> La primera convidada serà... La mítica i estimada comèdia apta per a tots els públics s'ha convertit en una sèrie porno amb um, um, límits, com es diu això, de R, no? Sí, sí, sí. Bé, bueno, uh, clar. Amb límits per a l'audiència. No deixaran passar els menors mateix. <laughs> clar. Alguna cosa pendrien per a l'audiència més jove. La sitcom es titularà Not the Cosby's XXX. Val. Queda clar. Queda Val. clar que... I ja ha començat la producció amb una estrella del porno que fa de Cliff Hustable, el paper de Bill Cosby, que no, no diuen qui és, eh? no tinc el nom, ho sento. Les escenes de sexe tindran lloc a... No sabem si és negre, tampoc. Home, ho ha de ser-ho. Esclar, que si no, no té cap gràcia. Ah, no se sap, eh? Avui era, Va ser la primera sèrie protagonitzada per afroamericans al 100%, eh? Uh -huh. Les escenes de sexe tindran lloc en un set que recrea exactament l'habitació de Lisa Bonet, que feia de dents Hashtabal. Ui, aquesta, la Lisa Bonet era... Bueno, va tenir les seves coses. Va sortir despullada, va haver una polèmica brutal en el seu moment perquè va sortir despullada. Una de les filles de Bill Cosby que es va Pujar en Playboy. Va ser un notició. Molt bé. Com saps tantes coses del show de Bill Cosby? No, jo sé moltes coses de tot. Lo que passa és que, clar no et dona temps a parlar de tot el programa, home. Continuo. Sí. Angelina Jolie és una de les actrius de Hollywood més ben pagades. Una nova llista publicada per Hollywood Reporter, l'anuari de les dones eh, de l'entreteniment en poder, mostra les 100 dones que fan més diners en aquest món. I Jolie es troba entre les, més, entre les que més guanyen amb una tarifa de 15 milions, o xec, o com fitxa, o com li vulgueu dir, de 15 milions de dòlars per pel·lícula. Angelina Jolie... Uh -huh. mm. va, va, anem ràpid. Agrada, Angelina Jolie ocupa el lloc 24è per sobre de Julia Roberts o Reese Witherspoon. Opre Winfrey, com podeu imaginar, és la més poderosa del món de l'entreteniment, i Miles Cyrus, la Hannah Montana, és la darrera. Bueno, però, però no ja s'hi va sé. col·locant, s'hi va col·locant ella. Sí, uh, estic acabant ja. L'ex de Jolie ha estat pare. L'exmarit de l'actriu Johnny Lee Miller ha estat pare per primer cop. La dona de Miller, Michelle Hicks, va donar llum a un nen dimecres passat i la parella ha decidit que li posaran Buster Timothy Miller. És la protagonista de la sèrie de Liston. Ell, el Johnny Lee Miller. Val. I uh, ja ens alegrem perquè Josh Holloway espera el seu primer fill. És, de Perdidos, Sawyer. És, Holloway, és en Sawyer, qui anava a dir en Sawyer? Doncs el Nadal s'ha avançat per a Sawyer de Perdidos, ja que la seva dona Jessica li ha donat la gran sorpresa que està embarassada. La criatura, és esclar, arribarà l'any que ve, data indeterminada. La parella es va casar el 2004, Holloway està gravant a Hawaii la cinquena temporada de Perdidos. Perquè fan dues parts, no? O... No, bueno, fan la cinquena temporada, llavors la sisena que se l'ha darrere. Però ara... Bueno, bé. Estan rodant la cinquena, sí, sí que s'estrena no sé quants de gener. Però Estats que pot Junts. ser que facin una pausa a meitat del rodatge. Mm, sí, no sé. De veritat ho uh, Anem directament a la secció dels 40 minuts, a la secció de sèries. Sèries en obert als 40 minuts. I comencem amb KLXY o KLXE que comença o re, torna la segona temporada de la sèrie que s'havia quedat tallada per 4 i doncs a partir doncs, del proper diumenge, o sigui, aquest diumenge 14 de desembre, eh, Prime Time, el 4, emet eh, 10 capítols inèdits de la segona temporada de Kaelic i a continuació oferirà la tercera temporada d'aquesta sèrie. O sigui que emet 10 capítols... De la segona temporada, ah sí, que va quedar interrompuda, va es va quedar tallada, va quedar guionista, sota aquesta història. Sí ara passen aquests deu capítols que ja empalmaran amb la tercera temporada de la sèrie la veritat dubto que encara vi interessa algun... gaire sí, de... estar, a sèrie. A la sèrie amb... serà bastant sí, uh -huh. sí, no està mal per altra, un... comencem pels rànquings Nem pel primer rànquing que és eh, que ha sortit publicat a la revista Entertainment Weekly que són sobre les, els professionals de la petita pantalla més brillants dels Estats Units eh? més brillants ni més rics ni més influents etc els més brillants el, el diguéssim el, el, encapsela la classificació Seth MacFarlane, el creador de Padre de Família i en segona posició trobem a la Tina Fey que és la protagonista de Rockefeller Plaza, que fa el paper de Liz Lemon i entre altres personatges que també hi ha en aquesta llista, i el Tyler Perry, l'Ofra Winfrey, com a representació de la comunitat afroamericana, i també hi, hi trobem personatges, allò que s'ho esprèn, Josh Svarts, el creador de, de Gossip Girl, que cada vegada està funcionant i tenim més èxit aquesta sèrie, i en el top 25 també hi trobem a JJ Abrams i la model Tirabanks. Però no hi ha Aaron Sorkin? Uh, no. no, no, no hi és. Home, aquesta finada... És igual, però hi ha els creadors més brillants. Bueno, però per a, suposo que, que estiguin treballant... La revista Time ha escollit els 10 millors capítols eh, del 2008 de sèries de televisió. Segons ell, el millor capítol de sèrie de televisió a més el 2008 és el capítol anomenat de Constant de la sèrie Perdidos. Sabeteix sense cap mena de dubte on dels capítols més brillants de, de la temporada, era aquell capítol en el qual el Desmond i el Said anaven en el vaixell i el Desmond viatjava en el temps, o sigui, la seva consciència viatjava en el passat sabent lo que sabia mm -hmm. en el futur de havia viatjat a la illa, etc etc. Un capítol sensacional i esplèndid. I a més, era un capítol amb un torn romàntic brutal. Vull dir, magnífic el capítol. Sí, sí, sí, me'n recordo bastant. Aquí tenim a perdidós. Entre les eh, altres sèries, al segon lloc, hi ha un capítol de la sèrie de S.H.I.E.L.D., en el tercer, un de la sèrie de Wire. El, el, la quarta posició, la, la pel·lícula aquesta, In eh, la sèrie Intreatment, el capítol eh, del protagonista, tu que l'has vist, es diu Week 8, no sé quin capítol és aquest. A mm. la posició número 6 hi trobem el capítol Revelations de Battlestar Galàctica. A la posició 8 el capítol Cooter de Rockefeller Plaza. I a la posició número 9 el capítol A Night To Remember de la sèrie Mad Men. I per acabar acabem amb Smallville. I és que podria haver-hi temporada 9 de la sèrie Smallville. De fet, tothom té ganes que hi hagi temporada nou de ningú Ningú s'esperava Ningú s'esperava que després de la marxa... Per què riusaran per favor? Perquè a, a mi em fa gràcia quan parles així de... Tothom té ganes de la novena temporada. Tu tens ganes. Bé, bueno, jo tinc ganes i els productors tenen ganes i tota la gent involucrada a la sèrie perquè està sent un èxit brutal. Però si tots volen anar plegant, no? No, no. De fet, ha plegat la Christine Trude, que feia de l'Anna Lang, i el Michael Rossomon que feia de, de l'Alex Luthor. Però malgrat el es pensava que la sèrie seria un fracàs i que no funcionaria la sèrie està funcionant millor que mai que he sentit un rumor que volen que el detective Marciano tingui un spin-off la notícia continua aquí ah. perquè veure el Tom Welling, que és el Clark Kent eh, acaba el contracte en aquesta vuitena temporada en cas de que no vulgui renovar cosa que suposo que serà cosa de peles que no hi haurà problema eh, si no vulgui renovar per el que sigui se prepararia un spin-off del personatge de John Jones Uh, que és el detective Marciano que interpreta la, bueno, Phil Morris. No? Oso, aleshores hi hauria un detective Marciano amb el mateix actor que l'està interpretant en les sèries mòbils i que doncs, seria un detectiu de, de Metrópolis. Uh -huh. Però de totes maneres, hi ha ganes que hi hagi aquesta novena temporada. La vuina no està gens malament, eh? he dir. Que també hi ha jo que hem fet el pilot de la an Dick Grason que al final. No, no, això no van fer-ho. No van fer ni pilot, Va ser un rumor que va córrer. No hi ha el pilot. No no no, no. Va ser un rumor que va córrer. Ai. que tothom va tirar sobre evidentment que era una idea lamentable i que no s'ha triat endavant. Oh. Dos ben de aquí eh, que anem pels còmics.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 Doncs ara, com vulguis. Doncs començarem recordant la notícia que aquest any el segle del còmic es retrassa 3 setmanes i serà del 29 de maig al dia 1 de juny, de divendres a dilluns, perquè el dia 1 de juny és festa a Barcelona i ha més llocs que... Però tu ja suposem. et bé, tu ja... A mi no em va bé, tu perquè... Tu ja de Barcelona, ja. Sí, però precisament, a mi m'agradava anar-hi el dijous a la tarda, que mm -hmm. no era festa i que podies passejar per allà tranquil·lament i comprar i remenar sense que ningú de te Ara serà impossible, ja. O no, la gent que ja hi va habitualment es repartirà en tres dies, en lloc mm -hmm. de dos. La veritat és que jo m'espanto una mica. Sí, però una mica sí. Alguna cosa farem. <laughs> anem a, per notícies interessants d'autors espanyols que, tornen, que han sapigut a l'Expo Còmic. Carlos Pacheco torna a la Marvel. Es veu que tenia un contracte amb exclusiu amb DC, mm. s'havia acabat, i el dia següent, com aquell qui diu, ja va firmar de seguida amb la Marvel. Ja, la cosa ja havia estat pactada Home, prèviament, no? Ja. Això es va saber a l'Expo Còmic de Madrid, i a més a més es veu que se'n va dibuixar directament l'Ultimate Avengers. I la veritat que pot estar molt bé. Amb Marc Milar, no? a marxar, sí, sí, sí. Milar, els guions. L'única petita pega que pot haver és que Jesús Merino, que és el seu entintador habitual, no l'entintarà en aquesta ocasió, perquè es veu que estan sortint un munt de projectes pel seu compte uh -huh, uh -huh. i ja no es diu que només en tinc tacar Però diu que no hi ha problema perquè eh, s'aplicarà el color directament sobre els llapis. Ah, fantàstic. Veurem com quedarà. Uh -huh. La veritat és que és una bona notícia. Sí, sí, i tant, excel·lent, diria jo. Ultimate Avengers, en aquest moments, si no és la sèrie bandera de Marvel, se'n falta molt poc. Sí, sí. Bé, Jef el Jeff et l'ha destrossat eh, amb Ultimates 3, Ah, jo que això encara no... No, això es publicarà a principis d'any per Panini. Mm, veurem, a veure. Per sí, sí, sí, és és, és una cosa horrible, com tot el que està fent per herois. És sí, sí és que Jeff Lopes de dir, que destrossat coses home. últimament. Sí, està, sí, la gent ja està molt farta. Plegui, home, plegui. Que plegui. Més coses. Cotlas al teatre. Cutles el personatge de Calpurnió, que surt al, al, al e 3 el subvent del país. Ni idea. Bé, surt el suplement del País, doncs es portarà el teatre al teatre El Raval de Barcelona. Uh -huh. S'estrena aquesta setmana mateix. Molt bé. El Allà el van fer... va sortir a l'Hora Q, al programa de TV3, un time musical de l'obra de teatre. Uh -huh. És un musical amb marionetes... Mm, mm. I l'humor no en coincideix per res amb la Cullas. La veritat és que, no sé, ja veurem per on tenen els trets, però jo crec que fent-la Barcelona el Purnio s'hi haurà vinculat segurament serà alguna cosa que a ell li agrada si no, no s'hauria tirat endavant és la meva suposició Molt bé. també pot ser que sigui qüestió de calés però, mm, bueno, ho dubto què més tenim? tenim una mala notícia, ho lamentem ha mort en Roberto Segura i qui era aquest senyor? els 81 anys et sona en Rigoberto Picaporte Solterón de Mucho Porte los señores de Alcorcón i el Bolgazán de Pepón Pepe Barrena o Pibuca, Niña Moderna això ens sona a Moreno era un autor de còmics aquests del TVO, de Bruguera, més a mm -hmm. l'època mm -hmm. Bruguera, Rigoberto Picaporte Solteron de Mucho Porte. Jo és un còmic sí. que he llegit quan era molt petit i es compraven allò els DDTs i els TVOs a, a Cabassos, al mm -hmm. Pastro. Mm -hmm. Doncs es va morir els 81 anys, aquell la setmana passada, i la veritat és que els seus personatges, bé, almenys en Rigoberto, es va fer bastant popular. La veritat és que cada cop en queden menys. Sí. Els no, no, i encara ens queda. L'Ibáñez, l'Ibáñez, però sempre va tenir més prestigi, saps? Clar, clar. És sí, sí. d'aquests que feien altres personatges, rotllo o tribolete, que en totes partes se meta i aquestes mm -hmm. historietes... Clàssics de l'època. No? Clàssics de l'època. Que s'haurien de recuperar. Ja es van recuperant de tant en tant en tònoms, però s'hauria de fer alguna cosa una mica més potent. Més males notícies. Geoff Jones deixa la Justice Society of America. Ah. La Liga Justícia d'Amèrica, versió clàssica, que s'havia recuperat des de feia uns vuitanyets o deuanyets, doncs ha estat guionitzant la Geoff Jones durant els últims vuit anys. I ara ha decidit que fins aquí ha arribat, jo diria que ha sigut una cosa de calés, que uh -huh. no havien volgut pagar més, i ha dit ja que el número 26 d'aquesta nova temporada serà el, teu, el seu últim número i fins aquí ha arribat. La veritat és que ha aconseguit convertir una sèrie que al principi era allò una cosa... Hmm, agafar uns personatges clàssics que ja no interessaven massa i intentar fer-ne una sèrie regular era com a mínim arriscat, però ha tingut un nivell bastant bo. No ha arribat als nivells de James Robinson, que jo aquests sí que els tinc perquè James Robinson m'encanta com a guionista, però la veritat és que ha donat una sèrie bastant interessant. Molt bé. Veurem, veurem ara qui agafaran, perquè és, bueno, evidentment a Geoff Jones amb l'ex ha tingut aquesta última JSA ja li sortit bastants més projectes. Se li han donat un de Superman, no? Superman, no? Origen Secreto i La Noche más Oscura, que això no tinc gaire clar què és La Noche mm. Mas Oscura. La veritat és que no em sonava quan ho he llegit. Més notícies, un parell de notícies d'aquestes una mica increïbles. Es farà una sèrie d'animació de We 3 We Three és una minissèrie de Grant Morrison, de quatre números, sobre tres animals, un gat, un conill i un gos, que són cíborgs. Ah, I que els fan servir en missions d'aquestes de caçar terroristes i tal. Després, un dia de cop s'escapen i descobreixen el món lliure i envien bulldogs, cíborgs a caçar-los... Fa bona pinta. La veritat és que la sèrie és... O sigui, la sèrie còmic és superbèstia. O sigui, es destripen coses... És, és una cosa que ja ha sang per tot arreu. És un dels treballs... És un divertimento mm. de Grant Morrison. No és una de les seves grans històries, però és que és entretinguda i té sang i fetge per un tub, com podríem esperar, d'una tonteria de... Degard Dennis, amb un dia que té ganes de divertir-se amb el Punisher. Yeah. Veurem què passarà, però de moment, una sèrie d'animació, si la fan una mica així per públic adults, pot estar bé. Uh -huh. Graham Morrison diu que de moment els, els primers apunts li agraden. No és, aquella, eh? és, un, és un bon senyal. I una altra bona notícia que es fa es farà una sèrie de televisió. Uh -huh. Fàboles, una setmana més, parlem de fàboles jo és que quan tinc una notícia de fàboles i en tinc una altra, però que sí, és tan anecdòtica Bill Willingham uh, va firmar un llibre, va firmar un còmic que es va subestar el diumenge passat en una fira d'aquestes benèfiques a Barcelona i jo no vaig aconseguir pujar per el oh, còmic Bé, quina pena Bé, el cas és que tindrem sèrie de televisió això sí tindrem, que sèrie de te tindrem sèrie de televisió Bé, aquests projectes ja se sap que es comencen perquè els autors del llibret de la sèrie seran Stu Zicherman i Raven Metzner saps bueno, què han fet aquests homes? ni idea Electra Ah, ojo peligro hosti, pues sí, eh Peligro, els dos autors d'Electra fent una adaptació de fàbules pot quedar una cosa una mica estranya. Bueno, esperem que respectin el projecte original. Home, de moment Bill Willingham ha dit que encara no ha vist cap guió, Mostra. però que havien dit que estava bé uh -huh. i ell el que segueix dient és que l'autèntic fàbules per ell serà el còmic i que la sèrie d'animació doncs està molt bé que es faci cap mena de problema, però que així i tot que la gent no s'ho agafi el, com el pèl de la lletra una continuació de fàbulas perquè Ten. no ho serà. Tens una última notícia super ràpid Una última notícia super ràpid ha solit sí. una llista de les 10 millors novel·les gràfiques del 2008 i la número 1 apareix Disappearance Diary, que és una obra que publica Ponent Món, l'editorial catalana. Ens alegrem Ens alegrem moltíssim. Nosaltres hem d'acomiadar qui hi ha el no és perfecte. Aram fins a la propera. Jacint ens veiem la setmana que i tu Marta també fins la propera setmana. Jo mateix, l'Ignès i el Batmà, i us deixo amb la música de Punisher Warzone Justice Justice Genesis.